Він водить оком і дивиться на мене. Я доб'ю його. Не варто, щоб не мучився. Ти ж не знаєш, що для нього ці хвилини. Він же страждає. А як скажеш? А може він теж хоче пережити цей момент по-особливому?